Сидить, обплутаний проводами, цитує Софокла. Директор на щось натиснув себе на пульті, сказав у простір, «Гляньте там, де шостий, хай зайде». Твердохліб зрекався що його візит до генерального виявиться даремним. З невластивою для себе метушливістю став викладати те, заради чого, власне, опинився в цьому кабінеті. «Хочу повідомити, Івана Кириловича, що ми приступаємо до своєї роботи». Можете. Беріть мого шостого і трясіть його, як рушу. З вашого дозволу, я хотів би для початку познайомитись з виробництвом. Директор натиснув на щось на своїх пультах, сказав у простір. Дайте когось з відділу інформації, хто там вільний. Треба показати наше хазяйство представникові прокуратури. Твердо хліба спихали досить відверто і в темпі якнайактивнішої діловитості так ніби він якийсь екскурсант. Доводилось мовчати і терпіти. Терпіння належить до найголовніших цнот його професії. Нечутно відчинилися двері, і в кабінеті виник невисокий лисуватий чоловік, блідий якийсь, виснажений, худий, але водночас неприродно широкий, ніби навмисно розплющений. Все в ньому було невиразне – постать, хода, очі, рухи. Знайомтесь, звернувся до нього директор, киваючи на твердохліба, по твою душу. Борис Огліпський, невиразним і слід було сподіватися голосом, промовив шости. Твердохліб. Сідати своєму заступникові директор не запропонував, натомість підвівся сам. Твердохліб зробив те саме. Бажаю, сказав директор, виходячи з за столом. Потиснув нарешті твердохлібові руку. Без надмірної енергії, невиразний потиск. Свідчення того, що твердохліб не справив особливого враження, і запам'ятається просто як неприємний епізод, а не особистість. Може так і треба? Нащо слідчому, особистість? Він щоразу вмирає в тій або іншій справі, намагається стати безплотним духом, ідеєю і принципом справедливості і честі, а більшого йому не треба. Не треба нічого. У приймальні і далі не було жодної живої душі. Стиль, як у високих інстанціях. Дресурована секретарка розганяє відвідувачів по таких далеких орбітах, що ні перехрещувалися, ні дотикалися. Твердохліб тримався ледь позаду шостого. Судячи з тою грандіозної афери, яка творилася тут з телевізорами впродовж кількох років, це, бути запеклий ділок з усіма типовими рисами зовнішності таких людей. Енергійність, меткість, пронозливість, настирливість у всьому. Враження таке, ніби їх десь штампують або відливають у готових формах. А може це автоматизм нашого мислення? Стереотипи полегшують життя надто для людей невимогливих, ледачкуватих, часом просто замучених роботою, як журналісти – або ж його брат слідчий. Тоді починаєш мислити готовими блоками, кліше, дивишся на світ чужими очима і помічаєш тільки те, що хочеш помітити. хліб упіймав себе на думці, що до Бориса Гліпського в нього виробилася стійка неприязнь з тої самої хвилі, як він почав знайомитися з телевізорною справою. Знав, що не має права керуватись почуттями, і нічого не міг удіяти. Не помогло й те, що Борис своєю зовнішністю зламав твердохлібове уявлення про стереотип діляги. Був суцільна млявість і незацікавленість у діях цього світу, мов святий, і прізвище мав відповідне. Аж кортіло спитати, чи не від перших київських великомучеників його родовід. Уже мав колись справу за таким святеницьким прізвищем, той, що кінчилося не святістю, а холодною жорстокістю. Може, той спогад про невдалий початок своєї кар'єри теж відповідно вплинув на твердохлібів настрій, коли він почув прізвище шостого, і тепер неприязнь до заступника ще посилилася. Все в ньому для твердохліба було неприємне, чуже мало невідворотне, його млявість, рідке волосічко, і ото розплющеність, і хода. Коли Борисогліпський йшов, то враження було таке, ніби він переполовинює цьому передавлений дощовий черв'як. Передня частина тіла просовується нормально, а задня тягнеться за неї, ніби причеплена, і ось-ось відірветься. «Зайдемо до мене?» – спитав Борисогліпський. Твердо хліб злякався. Кабінет шостого уявлявся йому пасткою, гнилою тванню, яка миттю засмокче тебе ще й на ти ступиш туди. Зітканої з облуди і брехні паутиною, яка плутає і задушить будь-кого, а вже Твердохліба найперше. Ні-ні, е, хвапливо -ні, промовив Твердохліб, з вами засядемо згодом, це ще встигнемо. У нас розмов буде багато. А зараз я хотів би трохи познайомитися з виробництвом, з обстановкою. Директор доручив інформації, тоді нам треба спуститись на перший поверх. Вони пішли вниз. Твердохліб пробував думати про Борису Глівського з максимальною об'єктивністю. Шостий серед одинадцяти заступників посередині. Коли число про щось свідчить, то в ієрархії цього об'єднання він ще не останній. Є набагато Мало значніше. Це так. Але ж сам генеральний сказав, що телевізори для нього 0,1%. Отже, продукція тьху. А коли виробництво не основне, не профільне, то й ставлення до нього на всіх рівнях таке собі наплювацьке. А від цього радості мало. Брак у виробництві телевізорів «Імполіс» досягає 16%. В Западной Европе допускается 12, а фактично...